Sunt un din limba cu nu se înglasează la masă și așa, ce din cauza căruia ne-am îmbunătățit, adesea se îndrăznit, părinții de la un patriarhul la mesiul său, frăsați-mă să-i salut, să-i să-i salut, să să-i să ne salut, să noi să-i salut, să părinților noștri, Doamne Iisuse Hristosă, noastră nostru, înduește-ne pe no înțeletul Solomon spunea că a ieșit din temniță să împărățească și în împărăție s-a păcutit. Arată două alternative a omului care în cursul vieții lui poate să se ridice precum și poate să coboare, și mai grav ca acea coborâre s-ar putea să nu-i fie lentă după cum a urcat și în cădere liberă. Lui că din și în pildă de astăzi ne arată Dumnezeu atât bunătatea sa, cât și pe om în firea sa, după judecata lui, cum poate alterna în viață, ori în bine, ori în rău. Dacă peste un om care are judecata de sine și este stăpân peste ceva, nimeni nu poate intra peste el cum judecă și șchivenisește avuția sa, cu atât mai puțin niciunul din oamenii lumii sau chiar toată lumea nu poate să intre peste Dumnezeu care este ziditorul a tot ce ne înconjoară. Pentru acest lucru și în Solomon a spus că cine poate știe gândul lui Dumnezeu sau cine poate să-i fie lui sfânt? De vreme ce El este stăpânul a întregului univers inclusiv al nostru și noi pe noi înșine nu ne cunoaștem și nici chiar ce este în jurul nostru, cu atât mai puțin putem să intrăm peste judecății de Lui Dumnezeu. De multe ori omul când se vede mușcat de gheara tristezii a unui necaz, Începe să condamne începând la cei din jurul său și apoi se duce până la cer, condamnându-l pe Dumnezeu, întrebându-l, de ce, Doamne? Așa am putea să întrebăm pe Dumnezeu de ce acesta s-a născut orb și nu ca ceilalți oameni. Dar tot la fel putem să ne întrebăm în această minte isteaței scoditoare, Întrebându-l pe Dumnezeu să ne întrebăm de ce Dumnezeu l-a lăsat un personaj al Sfintelor Scripturi de așa mărinimie și cum poate da o lecție de învățătură de o filozofie putremurătoare. Acest om era marginalizat precum poate și părinții săi. El cerșea, fără numai că părinții erau și ei săraci. Marginalizarea venea din meteafna trupului, că nu era complet lipsindu-i cel mai sensibil mădular și de preț ochii. Îl întreabă Mântuitul apostolii pe Mântuitorul, trecând, pe calea vieții sale, Domnul, a vieții sale pământăști. Doamne, cine a greșit? El sau părinții lui? În aceste cuvinte atât de concise, pline de conținut, desprindem că ideea filozofică, păgână de reîncarnare era încă din antichitate. De vreme ce știau apostolii că acesta s-a născut ori, pricepeau că el n-a avut timp să greșească, fără numai că se gândeau, după filozofiile păgâne, că acesta a fost într-o altă viață și greșind în viața aceea, acum venind pe pământ în altă viață, era ori. Mântuitorul ne dă replica și lor și prin ei, până în zilele noastre, preîntâmpinând această idee care bântuie mințile oamenilor și le împut în zilele de astăzi cu reîncarnarea, spunându-le, nici el, nici părinții lui nu a greșit. Și aceasta s-a făcut spre slava lui Dumnezeu. L-am văzut iubiți prăinicioși pe Domnul când îl că, ca un mult milosit de slăbănoc. Îl întâlnește în biserică și îi spune, ai grijă să nu mai greșești, ca nu cumva să-ți fie ție mai rău. Din acel scurt dialog ne arată Domnul că orice medeană este datorită păcatelor noastre. Acela s-a păgubit de sănătate, de acest fruct atât de dulce, după care alargă omul în toate zilele vieții lui, s-a păgubit datorită păcatelor. Și îl previne. Să nu mai greșești că dacă 38 de ani tu ai pătimit pentru păcatul care l-ai făcut sau păcatele care l-ai făcut, arată că vei pătimi în viața cealaltă, adică după judecată pentru pășnicie. Aici îl vedem pe Domnul Atotputernic, îl vedem milos, față de semenii săi, de zidirea sa, de noprețea zidirilor sale om. L-am văzut în mine că în neputința trupului însătând și cerând apă ca un trecător de la o samarineancă, din acel discurs, în acel dialog cu Samarineanca desprindem cu acea femeie, îl cunoaște pe Dumnezeu și lepădând păcatele a devenit un mare apostol. Aici se descoperă Mântuitorul în firea sa trupească, om desăvârșit fiind avea să și suferă ca orice om. Or să se întristeze, să se bucure, să înfometeze, să se înseteze, să omosească și toate celelalte neputințe de care bine știm că suferim fiecare din noi. Singurul lucru pe care nu, care nu stăpânea pe Mântuitorul în firea grupească era că era fără de păcat. Nu că nu avea posibilitatea de a păcătui ca om de săvârșire. Era mintea sa de săvârșire, era noul Adam care îl avea și pe Dumnezeu până la un lui. De data aceasta al vedem pe Hristos nu numai în Mărinimia sa de bunătate, vindecându-l pe orb ci se arată deja în dumneărea sa și totodată, arată omenirii că el l-a făcut pe om și cum. Acestui om, păgubit de ochi de vedere, îi lipsea globul, globul ocular, deci avea mădularul, nu mor cum sunt orbii de, de obicei ci îi lipsea definitiv din naștere îl vedem pe Mântuitorul cum în fața apostolilor face tină din pământ și îl munge la ochi și apoi îi spune mergi la Siluam și spală -te. Acela ne întârziat, se duce prin Ierusalim, mânjit la ochi cu acea tina, ascultând de porunca Domnului, nu-l știa cine este, dar a auzit din contextul discuției că el este Iisus și spălându-se la Siluam, iată că începe să vadă. Ne dăm seama că ceea ce lipsa lipsea acestui om i-a împlinit Dumnezeu acum. El s-a născut fără ochi. Nu ori, ci fără ochi. Deci era incomplet. Și a făcut-o Dumnezeu după cum a și spus lucrul spre slava sa. Înaintea oamenilor că acesta este cel ce l-a făcut pe om. Este fața doua Sfintei trăini care s-a coborât din înaltul cerului și a venit pe pământ luând trup din Sfânta Fecioară Maria. Mulțumesc. Nu pentru alt motiv să facă aici cine știe ce lucruri omenești sau cum mințile tâmpitele ale oamenilor îl cobară pe Hristos și din dumnezeirea sa și din omenirea sa desăvârșită, amestecând l cu lucrurile murdare ale lumii. Zicând că a avut pe Maria Magdalena, probabil că vor zice să ne nepun cândva, că făcea afaceri sau cine știe ce. Mântuitorul a venit pe pământ pentru bunătatea care o purta față de semenii săi s-a dovedit în Scripturi, promițând ceea ce avea să facă și acum se arată, adeverindu și cuvântul său, trimis prin prorogi, că din bunătatea și din iubirea de oameni care o avea față de noi, s-a smerit pe Sineș și, întrupându se din fecioara Maria, a împlinit ceea ce a spus prin prorocul David care zice Pogorâtul sa, pogorâtu sa ca ploaia pe lână și ca o picătură ce pică pe pământ. Iată Dumnezeirea a venit din înaltul cerului, cum o picătură se rostogolește pe lână și cade, iar pământul o absorbe. Așa Dumnezeirea a venit și s-a unit cu firea pământească din sângeirile Fecioarei Maria. Acesta care se numea Iisus și a auzit de El pentru prima dată acel orc, acesta este Fiul lui Dumnezeu din viață și Fiul omului pus supreme. Această minune a cutreierat Ierusalimul și l-a și cutremurat totodată. Pentru cei nevinovați, inocenți în gândirile lor și poate și în faptele lor, acest tunet a fost atât de binefăcător că... Urmau după Mântuitorul, vorbindu-i cu papă învățătura și îndreptându-și viața. Nu la fel era tunetul acestei minuni în urechile corifeilor sinagogii. Au auzit și ei de minune, fiindcă îl cunoșteau pe orb, L-au dus la sinagogă și l-au chestionat pe el însuși. Întrebându-l, cine te-a vindecat? Un om care se cheamă Iisus și îi declină toată scena aceea de vindecarea lui, la care corifeii, sinagogii, cărturarii, rabinii așa se agită încât că ei încearcă să-i deturneze gândirea lui că acesta este Dumnezeu. Nemulțumiți cu răspunsul aceluia care era cerșetor și acum a devenit un adevărat învățător pentru acei îngânfați. Îi cheamă pe părinți, părinții simpli, și în gândire și în cele materiale, la cele trei întrebări la care sunt chestionați, de este al vostru, de este ori și cine la Vindecat le dă răspunsul la două întrebări. Este cu adevărat fiul nostru? Este cu adevărat că ori s-a născut? Iar cum s-a vindecat? Nu știm. Întrebați-l voi că vârsta are și poate să vă răspunde. Ce răspuns filozofic și pe măsura îngânfării le-au dat niște oameni simpli, Acestor frășmaș al lui Fiului lui Dumnezeu. Iubesc că din George, în final, cel fost orb l-a cunoscut pe Hristos. Când l-a întâlnit Domnul și l-a întrebat, tu știi de Fiul lui Dumnezeu? Nu știu, dar vrea să-l cunosc. Cel ce te-a vindecat și vorbește cu tine, acela este. Iar el a conchis acest dialog cu frumoase de cuvinte. Cred, Doamne, și mă închinție! L-a cunoscut și pe Hristos în momentul acela ca om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. Fapt pentru care i-a rămas fidel până la sfârșitul vieții un nou apostol. Vrăjmașii lui Hristos au rămas în aceeași tulburare. Apoi Mântuitorul le dă replica. Eu am venit pe pământ ca cei ce văd să nu vadă și cei ce nu văd să vadă. Iar rabinii întreabă, adică cum noi suntem orbi? Voi spuneți că vedeți și păcatul vostru este îndoit, că vedeți și nu vreți să vedeți. Iată joc de cuvinte filozofice între Domnul, ziditorul cerului și al pământului și cel ce i-a pe aceștia. Și... Rabinii dovești care erau de mare enfază în poporul iudeu. Teu. Iubescă din George, când le spun acest cuvânt, s-au agitat la culme acești rabi și au spus, noi adică nu vedem, suntem orbi. Și într-adevăr erau orbi atunci când spune înțelept în prorocul David ochi au și nu văd, urechi au și nu aud, mâini au și nu pipăie u, u, picioare au și nu umblă se referă la oamenii care sunt întregi, numai biologic dar dedublarea simțurilor lor, acelor cinci simțuri, este moartă Aveau ochi numai trupești, dar ochii duhovnicești nu aveau Și când le-a dat acea replică, Mântuitorul s-a referit la acesta care era orb și a început să vadă și trupește și dumnezeiește duhovnicește, iar voi vedeți duhovnicește că știau buchea cărții. Aveți minte noblețe de la Dumnezeu, dar nu vreți ca să vedeți că a venit Fiul lui Dumnezeu și s-au împlinit prorociile. Ne punem întrebarea, cum orpește omul? Acest orb din cădincioși îl întrituiește pe tot omul care, născându-se, este orb duhovnicește, nu are nicio cunoștință despre Dumnezeu. Urmează de acum când începe să priceapă lumea înconjurătoare, atât senzuală cât și mentală, să-l priceapă pe Dumnezeu, dar aceasta îi rămâne în custodia vrerii lui. Totodată orbul acesta este înainte mergătorul popoarelor păgâne. Că atunci lumea se despărțea în ceea ce a spus prorocul David, piatra din capul unghiului, cele două laturi ale unghiului, una era poporul deu iar cealaltă latură restul omenirii. Că lor ni s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu cum i-a munstrat apostolul Pavel. Lumea exterioară poporului mesianic ori în întuneric. aceia erau orbi de cele duhovnicești. Acest orb, îl vedem un orb într-adevăr biologic, dar văzând biologic începe să vadă și duhovnicește. Iudeii erau cu amândoi ochi și trupești și duhovnicești că lor li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu și lor le-a dat Dumnezeu atât noi de minuni care nu le-a făcut la popoarele păgâne. Vedeau cu ambii ochi Popoarele vedeau numai biologii, așteptau să vadă că acest orb lumina lui Hristos. Aceștia au orbit, iar ceilalți au văzut că după înălțarea Domnului la cer și după venirea Duhului Sfânt la cinzecine, aveau să li se deschidă ochii. Acea tină care a făcut-o Mântuitorul care trecea pe calea lui a vieții pământești și l-a întâlnit pe ori. Nu era decât împlinirea prorociei, prorocului David, că a căzut ca o picătură pe lână și, o pică... și picătură pe pământ. <coughs> Acum venea Mântuitorul și, așa cum picătura de apă era absorbită integral de pământul însetat, Așa mântuitorul cu atâta sete a fost așteptat de pământ, dar nu putea să vadă că toate tainele erau închise în sinagoga iutaică. Orbul, după ce a văzut, nu mai putea de bucurie, era cel mai bogat om de pe pământ că începea să vadă pentru prima dată frumusețea lumii materiale și totodată frumusețea lumii celeilalte duhovnicești de care oamenii nu voiau să o vadă și s-au dispensat. Așa erau popoarele că după ce l-au cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat, au lepădat idolatria au lepădat avuții, slavă, tot ce era trecător, putregăios și au mers fără primejdie, fără nicio temere, au mers spre Dumnezeu. Așa s-a explicat împlinirea a ceea ce a spus atâta de filozofic înțeleptul Apostol Pavel. Că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăsnește a muri. Cine mai putea deturna pe acel fost cerșător și orb de la credința în Iisus Hristos? Nimeni, nici moartea. Iubiți credincioși, cine i-a orbit pe Rabin, Erau prea pământeni. Erau oameni prin de afaceri, oameni care erau atâta de gârbovi că gândeau numai cele materiale, îmbrăcați în slava și porfira sinagogii, dar mintea lor era orbită. Vedem de-a lungul timpului în istoria creștină, timp de două mii de ani, cum oamenii s-au părăcinit. Oamenii sunt înzestrați cu cele cinci sințuri de dublate, trupește și duhovnicește. Dar trebuie să treacă prin cele trei valuri: trupul, diavolul și luna, și devabil ei va vedea și cu de dublarea simțurilor, adică îl vor vedea pe Hristos după Iar dacă se poticnește în unul din războaile acestea, nu mai are cum să îl poată vedea pe Dumnezeu. Cei ce l-au cunoscut pe Dumnezeu au trecut în împietrire. S-au făcut într-adevăr ca niște idoli neacceptându Vorbesc de cei ce l-au răstignit și toată sorgintele lor care n-au vrut să recunoască pe Mesia că a venit și și-l așteaptă pe Mesia lor. Mai dureros este pentru cei care se fac slugile a celor ce l-au cunoscut pe Dumnezeu și n-au vrut să creadă. Este o pildă cutremurătoare în istoria creștină care spune așa: Un oarecare trăitor la un avă în pustie a trăit o dramă în viața lui: că trimis de starețul lui încetate să cumpere ceva pentru club, că oamenii erau și ei să-și în lor care le lucrau în în pustie și să-și cumpere de-a le S-a întâlnit pe drum o femeie. Căzând, n-a mai ajuns înapoi la pustia lui și a rămas robul acelia. Din nefericire pentru el aceea, aceea era evreică. Așa l-a urât pe Hristos și creștinismul încât că L-a prins precum păia în o muscă în mreșile ei trupești și el nu putea evada. În fiecare zi îl punea cu capul în poala ei și cu scobitoare îi scobea din dinți chipurile o minusculă poate sau microscopică fărâmă din trupul și sângele lui Hristos. Aceasta o făcea numai mental de acum, că doar n-aveau să mai rămână în datură trupul și sângele lui Hristos când se împărtășea el fiind sub ascultarea starețului. Dar în răutatea și versiunea care o prezenta față de Hristos îi făcea acest lucru în fiecare zi, nu era un stomatolog. Și era în răutate acest lucru. Lui îi părea rău, dar nu putea evada de sub această povară, din această tempere, până în ziua când a pierit și el a rămas liber. Iată cum a orbit acel om, datorită trupului. I s-a pus o piedică, s-a dus în râpă, dar Dumnezeu. Nu l-a lăsat, s-a uitat în inima lui și el poate regreta enorm de mult pentru ceea ce a făcut, Trebuie să luna de miere și și-a venit în firea sa, regreta dar nu putea să evadeze. Iată un război în care cad oamenii și totodată versiunea care au avut-o acei oameni față de Hristos. Vedem la curțile imperiale oameni care s-au folosit de Hristos, oameni înobilați în biserică, cărora li s-au încredințat ca unor oriconom tainele lui Dumnezeu. Au zis un daș în jurământ pe rănsă când s-au văzut cu scepru în mână și îmbrăcați în potoade și cu cheia tainelor lui Dumnezeu. Apoi l-au jucat pe Hristos. Împăratul Iulian Paravatu, a fost creștin. La opt ani era urmărit de moarte și s-a ascuns în biserică că așa era legea atunci. Cine era urmărit de potere, fugea și reușea să ajungă la biserică, nu mai putea scoate nici împăratul, luându-l în custodie slujitorul bisericii. Așa a scăpat copil, copil finilor. Îl la scaunul imperial, că ei se cuvenea după moștenire L-a luat. L-a lăsat Dumnezeu un omenescul din el. A pozat un timp creștin și apoi când s-a văzut deprins stăpânte de în împărăție, și-a arătat cine este de fapt sub coaja aceasta sub carcasă. A umplut cerul cu sfinți mucenici. A fost un tiran cumplit și timp de doi ani a umplut pământul de sânge nevinovat până în ziua când Dumnezeu s-a supărat definitiv pe El și l-a executat în Pământul Persiei prin Sfântul, cu viace locului. Iată om care a orbit datorită trupului pentru mărinimia acestora trupești. Iubiți credincioși, a fost stăpânitorii altarelor care, datorită fricii sau intereselor materiale, s-au făcut pânzători de Hristos. Iar a Dumnezeu până în ziua când și-au dat și ei sfârșitul, obștescul sfârșit, ca orice viețuitor pe pământ. Vedem din toate acestea cât de bun și îngăduitor este Cel ce ne-a zidit. Îl așteaptă pe om și nu este fugerător în mânia sa, de cum suntem noi. La anul 70, un vulcan în Italia a acoperit o cetate unde au murit peste 20.000 de oameni. Stăm și ne gândim, Doamne, atât de nedrept ai fost, nu te-ai milostivit la copii, la cei bătrâni, nu s-a milostivit Dumnezeu, într-adevăr, dureros, cum o fi stricat când venea cenușa, lava aceea topită, focul și a carbonizat, dar astăzi cercetătorii și-au dat seama în ce promiscuitate trăiau oameni. Era Sodoma și Gomora pe pământul acela neapole. Ne uităm astăzi la tragedie în lume. Te doare într-adevăr sufletul. Nu o spun ca un tiran, Memilă și domuscă. Mai ales când văd sânge, mă îngrozesc. Dar din cădincioși. Dumnezeu știe mai bine trecutul acelui. Că sufere un copil, îi face bine Dumnezeu cumva, că măcar nu cunoaște mizeriile lumii. Oare, haideți să gândim altfel, post-morte m-aș putea să spun, era o tragedie, la care perea Lenin, Peria, Stalin și alții apoliți de-ai lor, îi vedem că a lăsat Dumnezeu și iată ce au Alți nebuni ai lumii care au trecut prin ascuțișul sabiei, nemiloși fiind atâta, atâta număr de oameni, îl lăsăm pe Dumnezeu să judece că sunt toate în custodia Lui. Vedem și astăzi jugul cum vine din ce în ce și să strânge pe dreptul omului, tot prin oameni. Există încă din Antichitate un cuvânt care cred că va bântui și va tăinii de mare filozofie în toată lumea până la sfârșitul ei. Iubesc trădarea și urăs trădător. Acest lucru s-a întâmplat în Antichitate când un general a avut în custodie păzirea Romei. Și a fost cu ce îți pe Roma antică. Fica acelui general a ascultat șaptele generalului care asedia Roma, acela promițându-i mult aur numai să deschide cetatea. A făcut noaptea acest lucru, a deschis porțile cetății, acea pică de general și, în felul acesta, cetatea Romei a fost cucerită. Generalul s-a ținut ceritorul de jurământ. Ea a venit bucuroasă în fața lui, cu ea de nevastă și o umbre de aur. Primul, el a scos brățara de aur de pe mâna lui, Aruncat-o în față și scutul peste ea. Și așa au făcut toți cuceritorii, și a murit cu pau și cu scuturile acela. Iar fraza i-a spus-o el: Iubesc trădarea și urez pe trădător. Aceștia sunt oamenii de astăzi. Se ca niște trădători din tot ce înseamnă. Om și Dumnezeu, dar uită că vine vremea când vor sub aurul promis sau și dat, sub galoane sau sub alte dali. Așa vine orbirea peste om. Păziți-vă, din credincioși, să nu orbiți sufletește, că dacă ai orbi sufletește, cum spuneau mari filozofi, de l-ai pierdut pe Dumnezeu. Nu mai ai absolut nimic în lume ce să-l pierzi. Marele dar cu care ne-a zestrat cel ce ne-a zidit este ca venit, ca o picătură pe pământ, iar noi, absorbind-o, să o ținem ca un mare odor, o nestemată, fără de care nu putem să ne mutim. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a ne lăsat această pildă și ne-a învățat prin acest fost orb atâta filozofie și totodată atâta bunătate de la Cel ce ne-a zidit și iubindu-ne a murit pentru noi. Iisus Hristos, căreia îi Dumnezeu la și cinsta în vecii vecilor. Amin.